Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok most ismét. Múlt héten nem annyira voltunk, ez ugyanaz az adás, nyugodjatok meg. Ez a 146. Bűnös Föld című műsorunk, és én szed vagyok. Kis Gabriella. Én megfejes balázs, és így visszamenőleg akkor nyári szabadságnak mondom a múlt hetet, hogy szóltok hozzá. Teljesen jó. Na, és akkor viszont kipihenve? <sorleg> <sorleg> <sorleg> Nem menjünk ebben most így bele, jó? Igen. Van jó Gabi az első igen. hírrel. Vannak az ékes szarva meg mellett jelentkezünk. <sorleg> Igen, az első hír az rögtön gyerekes téma, bár ugye a Harry Potter az egyáltalán nem gyerekes, mert ha csak nem mondjátok, hogy én is gyerekes vagyok, mert én nagyon szeretem még mindig, és végigfutott szerintem egy csomó újság online felület lehozta ezt a hírt, hogy, hogy valami olasz kutatás bebizonyította, hogy a, akik a Harry Potter-t olvasták, azok a gyerekek azok sokkal ö, toleránsabbak és ö, ö, nyitottabbak, ö, ö, jobban elfogadják a szubkultúrákat, stb. Satöbbi, stb. Én ezt el Így tudom figyel... fogadni. Ez Te is olvastad a Harry Itt az idői kötelezővé tegyük nagy hangosan olvassa valaki a többieknek. Ők pedig kultúráltan szórakoznak közben. És ö, ö, azon gondolkodom, hogy pont, pontaképpen, ö, tehát van ennek ilyen direkt oka, vagy egyszerűen a, az, a, ilyen a légköre annak a könyvnek, mert ö, most így tehát ugye voltak ezek a sárvérűek, meg félvérek, nem is tudom már, hogy voltak, akik, akiknek a, a, csak az egyik szülője volt ö, ö, varázsló, lehetséges, hogy talán az a, ő tolerálásuk az, ami... Hát didaktikusan megragadható. Szerintem az első fel az, hogy, hogy aki olvas, az már valamilyen szinten toleránsabb lesz, mert másnak a fejébe is belát, és tudja, hogy mások hogy éreznek meg, gondolkodnak az olvasáson át. És lehet, hogy, hogy a Harry Potter az, ami miatt. Tehát egyáltalán olvastak azok a gyerekek, akik bekerültek ebbe a teszbe, nem? Ö, ö, lehet bár. Ö ez nincsen a felvett jegyzetek között, de a könyves blogon láttam egy, egy linket, ami egy gyerekkönyvről szólt. A lény, a, már nem tudom, a pontos címét az a lényege, hogy, hogy, hogy olyan gyerekeknek szól, akiknek a, a szülei fegyvert hordanak. <gül> <gül> és, az, az én, a szüleim a, szülei, a szülei hordják, vagy valami ilyesmi volt, ilyesmire volt fordítva már a magyar cím, nem tudom, hogy volt angolul. És, és hát erről szól, hogy hogy, hogy hogy él egy család, ahol anyuna apunak itt kint van a pisztoly és állítólag valami antifeminista könyvvel, szintén gyerekeknek szóló könyvvel áru kapcsolva lehet akciósan megvenni. Tehát ez az olvasás az mindenképpen nyitott tehát ez, ez, ez rögtön van egy jó példa, hogy nem. De egyébként Bár... valószínűleg az ahhoz a, a meghúz ezeket a vonalakat és akkor mondjuk cserébe a meleg pingvinekről szóló gyermekkönyv mellé olcsóban jár a fiú, akinek két anyukája volt című mesekönyv, Aha. amelyek szintén léteznek Hmm. És akkor a következő meg, Gabi, az isten vagy? Ö, azt hiszem, hogy az is az én híre. Igen, igen, igen, igen. Ezt, ö, ez egy sorozatos könyv. A, a Luthert szerintem sokan szeretik, mint sorozatot. Én nem láttam még, ez micsoda. Ez Tényleg, az, az nem... csodálatos, miért nem? Oh. rá dujjal. Oh. Hát balás akkor annyira örülök, amikor én nyitok meg valamit, így átad, átadhatom másnak. Ez, ez egy, egy, egy nagyszerű krimi, lassan sodró, gyönyörű fő karakterrel. Angol, e, ugye? Angol sozor. Angol, aha, és az, nem tudom, hogy mondják, Idris Elba, aha, ahogy igen. Idris igen. aki a ízében is szerintem nagyszerű volt, a drótben is. E, Na szóval ő, ő a főszereplő egy egy öntörvényű dűkítörésekkel, marcangolások, önmarcangolásokkal íkes jellemű figura aki aki hát egy részt. mondom, hogy négy részes egy egy évad ahogy az angol sorozatokról ezt tudjuk és és Szerintem gyönyörű karakterekkel, és nagyon-nagyon erős a story. Én nem láttam az összes évadját, és mint hogy minden sorozat, ennek is vannak ugye erősebb, meg gyengébb pillanatai, de szerintem egy ilyen kultikus dolog. Aki, aki egyszer megnézte, tehát nagyon-nagyon rá lehet kattanni, tehát az, ami mindenképpen erős állásfoglalásra késztelt. És a történet annyi a hírek, hogy, hogy, hogy készült könyv, amely itt a sorozat volt róla poszt, és azt hiszem a kommentek között valaki írta is, hogy, hogy, hogy ez előzménykönyv. Uh -huh. Tehát, hogy... Tehát, ha láttuk hogy az a... epizódokat, attól még úgydonság lesz. Igen, igen, igen. Ugye, az, ez, ez az tipikusan ez a sorozat, hogy, hogy ha bár vannak epizódikus történetek benne, de, de mindenképpen számít az időtelése, tehát, hogy nem felcserélhetőek a részek és ezért az előzmény az érdekes lehet. Hát, aki szerette utát, megpróbálhatja. És ha megpróbálta, az esetleg tájékoztasson minket, hogy ja, és igen, a hogy, hogy magyarul, a magyarul lehet megpróbálni, ugye az itt a... Ja, igen, igen, magyarul. Tök jó. Na, hát akkor fölírtam a listámra a sorozatot Mindegy. legalábbis. Mindenképpen, annyi ne ne csodálkozzál, amikor egyes részek azzal érnek véget, hogy nagyon jól szabott töltönybe öltözött Daliás fülfelügyű ül az utca szélén, a patkán, és sír. <gül> Oké, <Okay>, bárkivel <gül> előfordul ez. Igen, igen, igen, igen. Viszont még annyi, hogy szerintem a legjobb sorozatgyilkos karakter egyike szerint ebben a sorozatban. Na, én ő speciál utáltam, de mindegy is. Igen? Hát lehet ülölni, az... de szerintem iszonyörös. Majd adáson kívül megbeszélni voltam, okay. Okay, okay, És okay. akkor nem spoilerozunk el senkinek semmit. Yeah. Viszont, amit meg el se lehet szpoilerezni, én hoztam, ez... hát több mint egy hetes ír, Hogy októberben jön ki James Freynek egy Endgame című regénye. Ez a James Frey, ez Eleve egy ilyen hányatat író, egyszer rajta kapták, bizonyít, hogy zönnétra ez nem teljesen igaz, utána Oprah leszette róla, de azokban a keresztvizet úgy, hogy ült a stúdióban, aztán elnézést kértek egymást, stb. De voltak dolgok a múltjában, és most az elmúlt pár évben ifjúsági úgynevezett Young Adult regényeket ír, és ez a következő N-Game, itt a, a világ összes ereje összefogott, hogy ebből egy hatalmas multimédiás cuccot csináljanak, Benne van a Google-nek a, Google a Niantic labja, aki a ingress nevű játékot csinálja. Felvettek szerepjátékos csávókat, hogy írják ezeknek az embereknek, akik szerepelnek könyvben a különböző Twitterét, Facebookját, Google Pluszát, amit akartok. Készül belőle már most a film, illetve tárgyalások vannak, hogy mikor fog jönni a film, és hogyha ez nem lenne elég, akkor még a játékban meg a a social media oldalakon meg uh, itt-ottam ott elrejtő. Vannak még nyomok, ami miatt, uh, am amik mentén fel lehet fejteni valami összes külöst, és van még ilyen, ilyen plusz egy ARG jellegű kibővített valóságjáték, alternatív valóságjáték jellegű cuccis benne. Ez Vagy a világ legégőbb, ürületesen sok pénzt elcsesztünk rá, és van egy regényünk, amit próbálunk hype és nem működik, vagy ilyen következő pár évet meghatározó, és akkor mindenki kezd könyvvel a kezében nyomazz az interneten típusú dolog lehet. úgy tök jó. Ezt az ingress nézegettem, hogy, hogy most meg kijött iOS-re is, csak félek föltelepíteni, mert hogy így szívja le az aksit. Az a félelmem Akkor. ezzel kapcsolatban. Meg az időt, de én ezzel inkább nem nyilatkozom, mert csak elszenvedője voltam. Van függő a családban? Volt. Oké. Okay. De már megkapta az, az érmet, az első érmet. Négy hónapja tiszta. Annál én is próbáltam, de tél volt éppen, és az, azon kaptam magam, hogy egy nagyon gyorsan merülő telefonnal állok szobrokkal szembe, és várok arra, hogy valami történ történjén a kijelzőn, és ott láttam, hogy ez nem jó. Én nem, nem úgy Aha. csinálom, hogy kéne, tehát nem más emberekkel sörözök kezünkben telefonnal, Mm -hmm. Igen, én, én, én azt, azt láttam, amikor emberek megszervezik azt a szombatesti programot, hogy kiviszi az autót, és kivisz egy olyan um, töltőt, ami mindig valakinek a telefonja rajta van, és azért utaznak mintem két falu alarré, mert ott éppen van csata. Ez vagy ott jól Igen, tehát igazából nagyon csábító, viszont azért van szombatestének más alternatívája is. Aha. De amikor csak ez, akkor az a nyomasztó. Tehát nincs alternatívakban? Tovább, tovább talott kettővel, hárommal, kialakul a futball, <gül> futball és huliganizmus nélkül, Hiszen emberek dühösen nézik a kijelzőt. Érzem, hogy ebben van még téma. <gül> Volt olyan is, aki egy, egy szerintem abszolút szabályos lépés után személyes találkozót forszírozott elég dühösen a másik emberrel. Szóval meg fognak találni szimmel, és, és gyereke a térre. Tehát van, aki szeretne futbolhuligán szintet is kialakítani, de hát ez, majd ha könyv lesz az ingressből, akkor, akkor mindenképpen térünk vissza De ez Eddig jó ez a... kupa, hogy így, így beköltöznek egy új könyve, tehát nem az, hogy ahhoz a világhoz ír valaki egy könyvet, hanem akkor így árukapcsolással vesznek egy univerzumot hozzá. Igen, és hogy a versnek a cikket érdemes elolvasni, elég sok mindent megtudtak erről, erről az endgame-ről, és is sorolják, hogy nem ez az első alkalom, mikor elemeit ezeknek a dolgoknak így valaki felhasználja, de az, ahogy itt mindent összeépítettek egybe, az, az hát meg a, valószínűleg az első. Ahhoz a Google pénzes elég mi? És akkor kis hazai időutazás? Igen, igen. Olyan volt ez, mint valami mint tudom, Csabai Kolbász, vagy ilyesmi. Egy kis hazai időutazás zsírpapírból, ez hát, régebbi a cikk, azóta már a, a Botond szerző oldalán láttam egy másik érdekes posztot is, minden esetre a Geeks oldalán volt egy nagyon érdekes és nagyon dicsérő kritika az időutazás napjáról, amelyet én azon kívül, hogy nagyon szimpatikus volt a kritika és, és megfogalmazott szinte mindent, amit én három percben barokkos körmondatokban nem szoktam tudni, azon kívül az is tetszett, hogy, hogy nagyon sok kommentje volt, és az emberek így elkezdtek elemezgetni időutazós kérdéseket, és, és viszonylag civilizáltan kommunikáltak egymással, ami nekem mindig felderít, hogy, hogyha normálisak a kommentek, és, és rendes a kommunikáció, még hogyha indulatok feszülnek is egymásnak. Tehát ez már plusz egy, plusz egy pont ennek a könyvnek, azon kívül, hogy, hogy szeretjük a könyvet is, hogy, hogy, hogy normális kommunikálásra generálja az embereket. És amit így mondtam, hogy azóta lettem a botond megosztásában, hogy, hogy, hogy nagyon jó helyen áll a könyves listán, a Bookline Science Fiction listáján is kell helyet ért el, és azt hiszem, hogy a, a, a nem időszakos listában is benne van az első 50-ben a Science Fiction szekcióban. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy sokaknak ez, ez egy ilyen hiány volt, amit, amit ez a könyv be tudott tölteni, és, és, és jól töltötte be. Tök jó. Én nem is az időutazásra reagálnék, hanem a gyulai kolbászra, hogy okay. talán érdekes magyar adat, hogy, hogy azt gondoltam, hogy ezek a dolgok hiányozni fognak itt Hongkongban, de tehát így ezzel a, mondjuk lehet venni a boltba ilyen spanyol csorizót, és egyáltalán nem hiányoznak ezek a fajta ilyen magyar kolbászok a, a durva zsírtartalommal, tartalommal, meg minden, tehát így meg lehet lenni gyulai nélkül innen jelentem. Aha, de Balázs, szüntöm, a túróródi, a túróródi. <gül> Hallod? Hát Hanélkül is. <gül> Egyébként igen, a desszertek itt borzalmas, tehát így, így nagyon uh, kevés van, meg nem része egy normális kínai étkezésnek, akkor desszertet tesz. Pont, pont a két vagy három korábban említett ilyen kínai főzőkönyvben könyvben olvastam, hogy amikor a, az európai, illetve angol fölgy próbálta bemutatni, akkor, akkor milyen a, a a nyugati kaja és ilyen vacsorát csinált kínaiaknak, akkor így a tányérba a, a húsok meg minden mellé pakolták így a torta falatkákat is, mert ők így egy -egy egyszer ezeket a dolgokat. De, de itt is vannak mint, mint, mint, ilyen bécsi, ilyen desszert sok meg mit tudom én, tehát így pótolható. És akkor visszatérve az irodalomhoz, Fú, de nehéz, nehéz <gül> <gül> ott hagyja a vételeket, de, de hát, nem baj. Még ez visszajövünk, visszajövünk okay. előre szólok. Jó. És ezt szintén én hoztam még hozzám egy, hát csak egy gyors hír, ha már a múltkor adásban szó volt az Alternatív Irodalmi Nobelről, amit Krasznahorkai kapott, és szintén egy ismerős Facebookos megosztásában lett, hogy a New York Times-nál Krasznahorkairól van egy cikk, és ö, ö, én olvastam, igazából így aranyos, nem tudom, hogy, hogy így mennyire mutatja be, meg mennyire talál így új közönséget magának, de, de úgy, úgy tetszett. Szeretem, amikor magyar szerzők ideig jutnak. Ajánlom a cikket, olvassátok el. Azt nézted, hogy nem neve mögött ott van, hogy, hogy kell kimondani, és ilyen angol szavakból volna Igen, igen. <laughs> És, és, well, so, és oh. csak nagy, na, nagyjából hasonlít az egészre, ezek mindig nagyon igen. viccesek. Igen, egy nagyon kedves kis cikkecske, tehát egyáltalán nem az a fajta ö, ö, irodalmi cikk, amit magyar nyelven fárnánk rasznahorkairól, de hát nyilván ö, egészen más közegbe kell bevezetni őt, és iszonyú aranyos a, a tarbélával való első kontaktusuknak a leírása, amelyet én speciál, mint hogy nem követem figyelemmel, úgy igazából, hogy ők, hogy élnek, mi volt a, a közös munkájuknak a kezdet, ezt, ezt egy New York Times cikkben olvastam először, hogy hogy először egyáltalán nem akartál együttműködni a Tarbélával, a cross és aztán utána beindult a biznisz. Tehát ma nekem ez a két ember, tehát annyira tényleg összetartozik, hogy, hogy, hogy, hogy szinte már keverhetőek. Mármint, hogy, hogy most akkor melyik, is a fi, melyik a film és melyik a, melyik a szöveg olyan, mintha így együtt csinálnak. És akkor most tanakövér vagy pan? <hums> Igen. Hmm, ez a most És kellett téljétek gondolkodni. Téljétek, téljétek. Téljétek kövér, Hú, ebből YouTube lesz a felvétel után. Okay. Viszont még a filmeknél maradva. Há. Olyat hoztam nektek, hogy, hogy csak na. Ö, tegnap este vettem magamon a erőt, ezer éve nézem, hogy meg kéne nézni a jodorowski a dűnéjéről készült dokumentumfilmet, mert maga ő Dünéjér sem készült el hanem arról van egy nagyon jó doksi film, hogy azt hiszem, hogy két év alatt nagyjából két millió dollárt eltapsolva, hogyan rakta össze a crew aki ezt meg fogja csinálni. Először Möbius a Möbius-t, akivel a storyboardot. aztán kerestek tovább, kitalálták, hogy a, a fejdráutaharkon mennek, annak Mick kell lenni, oda mentek Mick Jaggerhez, hogy akkor ezt kéne csinálni. Rádumálták, felfedezte Gigert magának, hogy mert ha valakinek Harkonnen bázist kell rajzolni, akkor az csak ő lehet. Talált egy másik tervező figurát, akitől az űrhajókat akarta, azt is rekrutálta. Nagy nehezen valójában rábeszélt a Dalit arra, hogy hát ő a padisak császár senki más nem játszhatja el, mint Salvador Dali. Ugyan bizony egyezzen már bele, ott ment a nagyban az alkudozás. Aminek része volt, hogy a, a nőjét is vegyék a filmbe. Igen, legyen ő princess irulán, mert mert no. Így van. Én, én is megnéztem, Ádám, szenzációs a film. És én ilyen csodálatos történet, hogy hogyan, hogyan nem készült el ez a egyébként valószínűleg ízórása növő és valószínűleg teljesen néztetlen artfilm, majd pedig a végén még egy ilyen öt percben kitekintenek arra, is, azok az ötletek, amit erre ez a csomó zsenélyes ember az azok hol vannak meg a science fictionben, meg a science fiction filmben. Például a és... vérrel megtermékenyítés, mint momentum a filmben. Igen, vagy az egész világon átsevenkelő kamera, amivel a kontakt kezdődik. És hogy ez mindennek az alapja, vagy innen indul minden. És hogyha nem lett volna Jodorowski, akkor nem lett volna sem valószínűleg, vagy nem úgy néznek ki, hanem vicces kis valami benne. Nekem egyébként a legfélelmetesebb ez a giger, ahogy svájciul beszél. Tehát ez ez, ez egy, egy rettenetes látvány, meg meghang volt, nem tudom, neked így nem volt a sokkoló. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon ismert karakterek, akit én, én például nem láttam még Giggert így, főleg korában, nem és tényleg egy félelmet ez figura volt. Itt ő most nem annyira régen halt meg, és amikor, amikor ez történt, akkor raktuk össze a nekrológot, és akkor találkoztam az, hogy ő hogy beszél meg, hogy miket csinált korábban, és egy ilyen, tehát abszolút nem ebből a világból való így ember, van. Így van. aki még Igen. ráadásul furcsán is beszél. Igen. Na, nagyon tudom én is aj ajánlani a filmet, de mondjuk mostanság annyi, annyi jó dokumentumfilm van, nem tudom, hogy, hogy ebből mit kell leszűrni, de így tényleg egyszerűen érdekes, érdekes megismerni, hogy tehát igazából a, ennek a Jodorowskynak a fantáziája az, ami, amit próbál adaptálni erre a történetre, és, és nekem nem állt össze a kép, tehát nem tudom elképzelni, hogy ebből jó film lett volna. Egy nagyon durva artrium lett volna belőle. Hát eleve ez a 10 ez a óra, ez a, a néztetlen, rá kell szárni, két napot, előre kell főzni az, arra a napra, hogy amikor megnézzük olyan a rosszki dűnéjét, ugyanakkor meg az a világ, amit ott összerajzoltak, az meg totál biztos, hogy működne egy dűnének, annak olyannak kell lenni. Hát igen, csak amikor ez készült, tehát a, a technika nem volt még ott, hogy azt, azt meg tudták volna valósítani bármilyen szinten, nem. Nem feltétlen, igen. Igen, lehet, hogy írtoztam bénel nézett volna ki az egész. Megkockáztam, azt is, hogy jobb nekünk, vagy nem készült el. <gül> igen, de így a dokumentumfilm az tök jó. Uh -huh. Ugyanít mi kár, hogy elkészült a másik dűnefilm? <gül> Aztán nem tudom, az, az megvolt-e neked, hogy volt utána TV film vagy, vagy egy másik mozifilm és az meg ilyen teljesen erőtlen, ilyen dolog volt. A dűneben? Uh -huh. uh Szerintem két sorozat is uh, volt a, a dűnéből, ami tév, tehát, ilyen sorozatként uh, jött le. Uh, és uh, hát igen, erőtlenek voltak, de az ő tudom az egyiket azt. Uh, Hú, gondolkodom már, én most megnéztem egy olyat, ami nem csak a Dűne ö, első kötetét, hanem, a, hanem talán a, a Dűne gyermekeit és az Isten császárát is feldolgozta. Tehát, hogy így hozzácsapott még ö, több ö, részt is a, a könyvek közül. Hát, meg Isten császár üvöltés van. <laughs> igen, igen. A, a kis ikrek, a, <laughs> De hát én végignéztem, aztán látjátok annyi az adatom, hogy már el is felejtettem, hogy most két sorozat volt, vagy egy, aminek több része volt, és uh, igen, igen. Tehát, hogy megnézi az ember, mert szereti a könyvet, és, és, és így a film, de... Aha. Az a mozitfilm ja, az legalább így, így, így szélsőségesen ő volt, így igen. És voltak benne jó dolgok, szóval szerintem uh, bár gáz volt, de közben meg... meg, meg, meg uh, az ember eltette magának. Így van. Ja, mindenki emlékszik rá, aki látta, ez egészen biztos. Így van. És van még egy utolsó egyébként, az, az meg az irodalomról szól, és Kínáról is, úgyhogy tökéletes átkapcsolásnak pakoltuk ide végére. A Torony jelent meg, fú, uh, de nagyon nagy bajba vagyok, hogy ezt a xia hogy kell kimondani. Uh, nak a cikke, aki nagyjából a kínai science fiction-nak az áttekintését adja meg viszonylag hosszan. Nekem ilyen egyetemi pont, beszámolónak tűnik, mint, inkább mint cikknek. Igen, és pont azt nem tudjuk meg, hogy most, amikor, amikor kezd érdekes lenni a dolog, akkor, akkor mit csinál a kínai science fiction? Viszont ez a, az eleje, hogy és kína is akart ilyen, ezért mi vagyunk a jövő, meg fogjuk csinálni típusú regényeket, és ezt valahogyan fel is építették. Az, rövid az meg, idő alatt, tehát az ez is hogy volt, hogy, hogy a rövid idő alatt a nyugati science fiction-hoz. Tehát ezek az ambíciók abszolút... És akkor ki, ki volt adva a feladatnak? Írókalkossatok remek műveket így szintű, van. igen. De én most így nagyon direktbe találkozom ezzel, hogy, hogy egy normálisnak tűnő, hatalmas ország milyen szintű agymosás van mögötte. És nekem ebből a cikkből is ez jött. Tehát ez a fajta ilyen központilag irányított ambíció, hogy akkor most nekünk is legyen science fiction, és milyen az a reform science fiction, milyen szabályoknak kell megfelelni, hogyan akarják így beérni és behozni a lemaradásukat a nyugathoz képest ebben is. Ez nagyon érdekes volt ebből a szempontból olvasni, hogy... És akkor összeveted ezzel a mit tudom, napi hírekkel, hogy most akkor már minden bloggernek így tehát be van tiltva, hogy párki hogy politikai témákat osszon meg a, az ő ilyen social network Tehát így, meg, meg eddig is lehetett tudni a nagyon kemény több tízezer ember által kézzel, meg géppel vezérel cenzúráról, és akkor itt van egy ilyen irodalmi forma, ami nagyon gyakran erősen politikus nem, és megkérdője lesz pont ilyen merev ideológiákat a science fiction sok-sok regénynek abszolút ez a, ez a lényege, és akkor ezt próbálják a reform science fiction-be így érdekes dolog. És valahol, valahol a, a közepe végetáján van egy ilyen árulkodó mondat, hogy most, hogy a nyugati science fiction nagyon sokat foglalkozik a, az, az emberiségnek a, a sötét jövőjével, vajon mit csinálhatunk Kínában mi? Uh -huh. Ha már így le van, el van spoiler ez be itt a vége. Tudom, <gül> hogy a science fiction igen, akkor hogyan mutatjuk meg, hogy hát de nem itt minden rendben van, és minden oké, és arany szívülő van festve az arany is. Nagyon érdekes dolog. Volt, volt pár hivatkozás ilyen kínai science fiction sztorikra. Az egyiket meg is találtam. Ez a Chen Kyufan nevű írónak egy novellája, ami az Interzone nevű ilyen science fiction magazinba járt meg. Ádám, te azt ismered, te szoktad ezeket a zinöket ismerni? Az interzon, t ismerem, az egy biztok régen menőzén, de illetve magazin ráadásul nem is simazén, Aha. de nem olvasom. Aha. Hát sikerült szerencsére az Amazonon megtalálni ezt az adott számot, ez a 243 as számban van, ami 2012 végén jelent meg, és azért erre kerestem rá, az a címe a novellának, The Flower of Shazui. Azért kerestem erre rá, mert uh, Shenzhenbe játszódik itt a határ túloldalán, és nagyon kíváncsi lettem rá. És egy ilyen érdekes, rövid történet, ilyen néhány évvel járunk csak előbbre, amikor már az ilyen, uh, hát gyakorlatilag ilyen displayeket lehet különböző ilyen matricákkal, uh, matricákra integrálni, és akkor ezt használják a menő shenjeni, meg hongkongi gangsterek ilyen tetoválás helyett, és akkor van ez a technikus csávók, ilyen vezérelhető matricákat csinál, és ő kerül bele egy ilyen nagyon emberi, szerelmes történetbe, ami azért jelen van valamiféle science fiction is. De nem mondanám. Tehát így, így érdekes volt, meg, meg érdekes rávetíteni arra a amit én ismerek, de, de ilyen nagyon aktuális témákat feszegetett a a magát felgyújtani készülő gyári munkás, aki, aki tiltakozik ott a dolgok ellen, meg, megjelenik benne, meg a, ez a összevetít a, ezt az elszaporált ilyen pénzügyi, illetve gazdasági zónát, a, a városnak a lepukkant ilyen nyomoros részétől, ahol, ahol inkább azok kerülnek, akik nem, nem férnek bele ebbe a sikeres feltörekvő Shenzhenbe. Szóval így, így érdekes volt valamennyire, és pont pont rámutat arra, hogy oké, okay, akkor erre is jó a science fiction, hogy kicsit a jövőbe helyezzük, és akkor talán lehet beszélni dolgokról. Én még egy kicsit vissza a cikkhez, olyan, hogy ügyesen vezetted át, a mit olvastunkban, hogy nem vettem észre az átmenetet, hogy... És ezt most totálisan, teljesen Köszönöm szépen. <sítható> De nem, nem, nem. én hívtam a figyelmet okay. a technológiát. Hogy, hogy az emlékeztek-e, hogy a, van a Galaktikának ez a Metagalaktika nevű ö, ö, kiadványa, ami különböző tematikus és vaskos számot jelentett, mert a kezdetektől fogva ami óta megjelent. És ez néhány évvel ezelőtt jött egy ilyen kínai science fiction válogatásos kötet. Én most itt rákerestem, hogy mikor, mert úgy repül az idő, is 2008-as. Szen kínai science fiction antrológia. Tehát ezt Mint akár bár... lett volna. Igen, igen. Ez akár bármilyen, bármilyen science fiction címe is lehetne, de... És volt azért te. szerintem ott van, ott, van, ott van valahol a polcomon, de nekem ott volt az az hogy ezek semmilyen körülmény között nem szólnak hozzám ezek az írások. Uh -huh. Aha. A schengen ehhez képest akkor már jobban hangzik. Aha. Az érdekel, hogy mennyire van benne a mostani, vagy mennyire, tehát mennyire kritikus, mennyire feszeget határokat. Óvatosan. <gül> Óvatosan. Ja, ja. Szóval ez volt az egyik olvasmányom. Aztán még ugye mivel két hét telt el két könyvet is fogok mondani, az az érdekes, hogy mind a kettőt a Kindle Unlimited előfizetésből kvázi ingyen vásároltam, illetve olvastam el. És nem, nem az a lényeg benne, hogy nem kellett kétszer tíz dollárt vagy valamennyit fizetni érte, hanem, hanem mind a kettő esetében ilyen hirtelen gyors döntés volt, hogy na hát akkor ezt akkor ki is próbálhatom anélkül, hogy, hogy azt a tíz dollárt is kockáztatnám. Az egyik az, ugye itt, itt térünk vissza a gasztronómiához, az Kajás könyv. Anthony Borden, akiről mindig elkendezek, aktuális tv kedvencem. Neki a második könyve, de az igazán nagy sikerkönyve, ez a Kicsen confidence című hát tulajdonképpen önéletrajz. És hát a könyvnek mondjuk az első fele az így időrendben, hogyan nőtt föl, milyen körülmények között, mik voltak azok a a, az események, meg emberek az életébe, meg, meg helyzetek, ami így rávezette arra, hogy ő neki a, a, a, az ételek, a főzés, meg a gasztronómia mennyire fontos. Jópofa történetek vannak azt hogy hogyan került ő bele a, ebbe az egész étterem bizniszbe, meg milyen iskolákat járt ki az életben, meg, meg az iskolába. És aztán így a felétől átvált egy olyan módba, hogy, hogy Kicsit kevésbé egymás után fűzve, ilyen külön kis eszék vannak, meg, meg különböző pontok az életben, meg jó sztorik leírva benne. Ami, ami nekem nagyon érdekes, hogy, hogy a, az apró részletekben is belemegy, hogy hogyan működik egy konyha napja, hogyan működik a, a hogyan működnek a különböző fázisok, kinek mi a feladata, hogyan, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan működnek együtt a pincérekkel, hogyan működnek együtt a, a tulajdonosokkal. Tehát így nagyon olyan részletekben megy bele, ami, ami lehetne unalmas is, de olyan erős karakterekkel, meg olyan jó uh, sztorikkal, hogy, hogy érdekessé válik ettől. Mindenképpen tudom javasolni azoknak, akik, akiket érdekel ez a dolog, hogyha ha nem érdekelne így a gasztronómia, lehet, hogy túl sok lenne ez a részlet benne, de ugyanakkor van eléggé érdekes így az életpálya, meg így a furcsaságok itt a bordernel kapcsolatban. Ami nekem így nagyon durva volt, hogy tényleg, hogy me mennyire el van. Tehát az egy teljesen normális alaphelyzet, hogy egy... egy Menü étteremnek a konyhájában, hogy gyakorlatilag az emberek nagy része az ékábítószert fogyaszt rendszeresen. Tehát így tényleg a kokain, meg heroin fogyasztás, meg a fű, meg mit tudom én, az így a mindennapok része. Én azon gondolkodtam, hogy mondjuk a 20 éves karrierem alatt talán háromszor volt olyan, hogy, hogy mondjuk ebédszünetben az ebédhez, vagy egy pohár sört, vagy, vagy egy, egy pohár bort elfogyasztottam, és azért volt bennem egy ilyen hú, most izé, valami nagyon durvát csináltam. Ez képest vannak olyan munkakörök, amit teljesen belőve vagy tajt részegen is végre lehet hajtani, így memóriából. És furcsa, hogy mennyire átszövje az egész könyvet ez, ez tényleg. Tehát, hogy ez egy nagyon jelentős szál benne. És ez nem olyan ez a fogyasztás, az ilyen menőjéttermeknél, mint a menedzsereknek a kokain dolog, hogy egyszerűen <gül> felpörgetés és előny, előnyt élvez, mert jobban bírja a strapát, vagy... De vagy mindenképp az is van, hogy felpörögjön, aztán az is van, hogy a nagyon kevés órában, amit pihenhet, akkor le tudjon pihenni, meg az is, hogy elviselje a monotóniát, tehát így bizonyos szempontból értem, csak sokkol és, és Aha. furcsa. Közben itt a figurának az arcára, mert kíváncsi voltam, hogy ő melyik a sok, hát relatíve sok, de azért van egy-két ilyen ismert uh, uh, ők író, aki uh, és, és hát egy nagyszerű képet találtam, én ezt meg, nektek megosztom, és remélem, hogy beteszitek a a, a az a, a postba is. Igen, uh, oda. Egy, igazán csodálatos örültnek tűnik egyébként a figura. Igen, igen, igen, igen. Az az érdekes. Én, én nekem, hogyha most meg hogy mi a kedvenc tévésorozatom, és mi az, amit így szinte kilódva várom, hogy elinduljon a következő évad, az Ennek az Anthony Burdennek ez a Parts Unknown tévésorozata. Tehát így uh, a, a, annyira, annyira így rá vagyok erre a dologra kattam, és annyira uh, erős vélemény tud abszolút így itt kaj, alapvetően kajákról szóló műsorban bemutatni. Ugye arról az az alapja, hogy különböző érdekes helyekre jár, ahol ami politikailag instabil esetleg, meg, máshogy nem nagyon lehetne így bejutni, és akkor így nyilván egy, egy, egy, egy kultúra, ugye a gasztronómia az alapvetően kultúra, és annak, annak a bemutatásánál, hát így megismerünk embereket, meg kicsit a, a mindennapi életet furcsa helyeken. Aztán már így a Későbbi évadokban teljesen átlagos és nyugodt helyeken, mint Dánia, ott, oda is eljutunk, de, de azért mindenképp érdekes ben, belenézni így az emberek életéből. egy Nagyon érdekes karakteres figura ez, és az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy milyen előélete van ezzel a kábítószer és, és társai dologgal, egy eléggé konzervatív világképet Látunk azért a sorozatban. Szóval egy érdekes, összetett dolog ez. Olvassátok el a könyvet, készült belőle egy nagyon nagy bukás sorozat, amit talán négy rész után lelőttek. A Bradley Cooper még mielőtt híres lett, akkor ő, ő játszotta ezt a figurát. Másik dolog, még mindig nem válunk le teljesen a filmekről. Ez a Lois Lowry, Biztos nem így kéne mondani a Lois Louis teljesen mindegy. The Giver című könyvéről van szó, amit a podcastunknak gyakori vendége a osztott meg Twitteren, hogy, hogy most jön ki egy film ebből, ebből a The Giver történetből, és akkor ő gyorsan elolvasta előtte a könyvet, hogy mondhassa, hogy a könyv jobb volt, és természetesen ebbe én is beszálltam. Pont fönn volt ingyér a Kindle Unlimited-en, úgyhogy rákattintottam, és hát ez egy ilyen kávé 200 oldalas uh, ifjúsági regény, úgyhogy gyorsan el is lehetett olvasni. Ehhez képest nagyon meglepődtem, hogy mennyire nem adja magát ilyen, uh, ilyen ifjúsági filmnek, ugye, ami most rengeteg pénzt hoz ezek a fiatal kalandos uh, sorozatok. Aztán megnéztem a trélert, és sikerült, sikerült úgy átformálni, hogy ez is ilyen üldözős romantikus, egy ilyen izé, fia, fiatal, ifjú kalandfilm legyen. Ismét egy fiatal lány fog valakit lelőni ígyakkal? Igen, igen, abszolút. Tehát ezt, ezt hozzák Le, benne. Ezt hozzák benne. Meg a, a, a, a híres színészek, illetve erős színészek, akik behoznak, hogy feldobjon egy ilyen alapvetően egyen történetet. Minden esetre a könyv maga meglehetősen durva, sőt, nagyon durva ahhoz képest, hogy, hogy ifjúsági egy ilyen furcsa, nagyon kontrollált társadalomban játszódik mindenféle óból, ugye háborúk, gazdasági problémák, éhezés minden után kialakítottak egy olyan társadalmat, ahol nagyon merev, szigorú szabályokkal próbálnak egy fenntartható és kiegyensúlyozott életet adni a közösségnek. Korlátozva van, hogy ki milyen kapcsolatot létesíthet, ugye ki, ki, illetve megszabják, hogy ki legyen a párja. A gyerekeket nem, nem a szülők nemzik és, és szülik meg, hanem van, van, akinek az a feladata a közösségbe, hogy x gyereket megszüljön, és ha az megfelel az igényeknek, akkor azt e, adják ki a megfelelő családnak. Szóval egy nagyon szigorú, vezérelt szabályok alapján, de egy ilyen látszólag nyugodt és kiegyensúlyozott, és nem is tudom, valamilyen szinten elégedett életet él benne a közösség, és akkor van, van ez a főszereplős srác, aki e, elérje amit tudom én, a, azt az adott kort, amikor megszabják, hogy milyen munkája lesz, mi lesz a feladata a közösségben, és akkor ő lesz az, aki, nem tudom, hogy ez, ez már spoilernek minőség, hozzá hozzáfér így a memóriájához a közösségnek, illetve a feljegyzéseihez és az emlékeihez, és akkor nyilván a, a, a könyv arról szó, hogy, hogy mennyire lehet ilyen korlátokkal biztosítani a boldogságot, meg a kapcsolatokat, meg minden. Van benne olyan, hogy, hogy megy a pusztán, a gyerek és repülők keresik, de ez egy ilyen mondat az oldalon. A, a trailerben pedig folyamatos üldözés van, szóval köz Hollywood. Néz az még lehet lefilmezni, egy valahol is gondolkodik. Így van. De lehet. De, de más, más fesztiválon nyert lijat. Tény, és nem fognak beülni rá a 14 éves lányok és fiúk. Most jön azt, hogy Gabi megpróbálja a háttérzajt kiküszöbölve elmondani, hogy mit olvasott. Aha, igen, nem fog sikerülni a háttérzel kiküszöbölése, mert arra már rájöttem, hogy bizonyos szituációkban semmilyen ráhatásom nincs. Sőt, ha szerintem érzik a... ezt, tehát van egy ilyen, nyilván szoros kapcsolaton van közted és az ikrek között, és ők megérzik, hogy most szeretnéd, hogy kicsit csönd legyen, és akkor erre Rá, ráhúznak. Próbáltod félrevezetni őket. Te elolvasod egy-két abban a trükkök úgy megvannak azért. Aha, jó, oké. Okay. Majd tényleg kidolgozok valami rendszer, de egyébként, hogy megvigasztálok titeket, és, és fel megmagyarázni, tehát sajnos nem így van, igazából ezt az így végig, végig sírták, csak mindig lekapcsoltam a mikrofont. Egyszerűen ez most így jött össze. Na, de hát a, a két könyv, amiről, amivel készültem erre a hétre, az hát elég érdekes, egymástól nagyon távol eső dolgok. Az egyik a, a Takács Hajnától az asszonyverve, ami hát nem szép irodalom, hanem e, azt hiszem, hogy a könyvhét idején jött ki. A története annyi, hogy, hogy a Facebookon van egy újrakezdés nevű csoport, amelynek két szekciója van, van a belső, és van a nyilvános része. A nyilvános részének én is tagja vagyok, oda bárki becsatlakozhat, és támogathatja azoknak a embereknek a, a újrakezdését, akik, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy gyakorlatilag nullázták az életüket, a önhibájukon kívül, vagy hát úgy hibából, hogy, hogy, hogy azért látszik, hogy neki tudnának futni. És ez nagyon-nagyon-nagyon sok esetben ilyen bántalmazókot bántalmazói viszonyból menekülő nőgyerekekkel. És, és a belső csoport pedig hát ezeknek a bántalmazott embereknek a köre, és ott az egyik hölgy, a hajnal, saját tapasztalatába, illetve az ottaniak tapasztalat megélt, megélt folyamatban lévő ügyeiből egy, egy olyan könyvet írt meg, ami, ami nem a a bántalmazó kapcsolatnak az elemzéséről szól, nem szociológia, nem pszichológia, nem ö, statisztika, hanem megírta, hogy vele mi történt, megírta, hogy másokkal mi történt, amire ő jutott, amiket ők elemezgetett, ami, ami, amit őből le tudott szűrni, és, és ez a fajta ö, is, ö, szűrés, ez a fajta uh, információ ez rohá erős, mert, uh, mert nem azról van szó, hogy most uh, mit tudom én a, a Vekendi Tamás uh, uh, okosan ír egy. Uh, bármilyen felületen egy online cikket, hanem azt mondja a csaj, hogy és akkor, és akkor a pasim, aki a történetben Pali névre hallgat, úgy megütötte a mellemet, hogy szétröped benne a szilikon. És ez én vagyok, aki mesélem neked a történetet. És egy utána még mi történt velem? Hogy ezért ezért a rohadt erős a történet, és és egy mozgalom is indult hozzá, tehát próbálják a, a közösség tagja is terjeszteni a könyvet, mert annyira újszerű. Ugye az ember, amikor bántalmazó kapcsolatról hall, hogy a, a, általában van egy ilyen sabran az ember fejében, hogy ez egy ilyen alkesz fickó, nyolc gyerek sír a egy szoba konyhás lakásban, a feleség az ilyen teljesen leharcolt, kevergeti a fazékban a kömény magos levest, és akkor a, a fickóz, meg az a ökkököré csavarja a nő haját, és alaposan eladja a bunyája, és hát valószínűleg így is történik sok esetben sajnos, de, de egyrészt nem, tehát nagyon-nagyon változó, hogy milyen családban történik ez meg, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy mindenképpen kell nyolc gyerek, vagy szociális elhelyezés, az, az mármint, hogy hol helyezkedik el a család a, a, a, a társadalmi skálán. A másik pedig az, hogy ilyenkor mindig felmerül, hogy de miért hagyja a másik? Tehát, Miért, miért csinálja ez a hülye nő, vagy ez a hülye férfi, mert uh, azért nem feltétlenül kötelező az, hogy, hogy nő legy, uh, csak a nő az elszenvedője. Miért nem hagyja ott? És uh, számos olyan kérdés van az ember fejében, egyfajta duchel állsz hozzá, hogy hát hogy lehet ilyen barom? Hát engem felpofozna valaki, hát én két perc múlva elépnék, hát pakolnék össze. Uh, és ezt tudod meg, hogy hogy lehet ilyen barom, és hogy miért nem barom, és. Uh, és uh, nagyon sokat tanultam én is belőle. Ami szerintem uh, fontos dolog az az, hogy, hogy én nekem az olvasónak mi a szerepem ebben, mert uh, uh, mit kell nekem ezzel kezdenem? Tehát egyrészt nagyon magasak a számok, hogy hány uh, ember bántalmazó kapcsolatban, a másik pedig az, hogy, hogy uh, tehát valószínűleg az én életemben is, az én köreimben is előfordult, és egyébként ez pontosan így történt, ugyanis egy Facebook uh, uh, ismerősem, tehát nem közel sem, hanem így X-okból bejelöltük egymást, néhány hónappal ezelőtt posztolta, hogy ő most már egy fiatal irodalmer lány egy kisgyerekkel, lá kis poszolta, hogy most már elege van abból, hogy mindenki firtatja, hogy de hát miért hagyta ott a férjét, és hogy, hogy, hogy, hogy mi ez a, hogy miért nem akarja, hogy együtt legyen a család, és most már ő kimondja, hogy de hát ő egy bántalmazó kapcsolatban élt, és, és nagyon lassan esetlen neki, és köszönni szépen, de csak ezzel tud védekezni, hogy megosztít a Facebookon, és, és, és hogy hagyják őt ezzel végén, hogy, hogy ő törte meg a családot. Szóval ez megdöbbentő volt, hogy, hogy nagyon közel van az emberhez. Na és hogy mit tettünk mi? Tehát... Én azt szürtem le magamnak, hogy, hogy azokat az embereket, akik egy ilyen kapcsolatban élnek, azokat ugye nem a, nem a pofon és nem a, a rugás, vagy a szilikon szétütése az első lépés, hanem a, a teljes személyiség, az ön, önbizalom felörlése, és ez már sokkal korábban elkezdődik, egy kontrollal, egy ellenőrzéssel, egy elszigeteléssel, és nem is biztos, hogy verés alakul, tehát verésé alakul, de, de tehát, hogyha támogatni akarunk olyan embert, aki ilyen kapcsolatban él, akkor az önbizalma. Tehát azt, hogy ott vagyunk mellette, vagy, hogy ő egy, egy, egy jó ember, és nem ezt érdemli, hanem, hanem ő, ő magában is egy stabil figura. Én azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit lehet neki adni, mert, mert például ilyen is szerepelnek a könyvben, ahogy hogy elköltözik, elmenekül gyerekekkel a, a, az illető a kapcsolatból, de visszamegy, mert, mert a személyiség az, az, az olyan, úgy, úgy torzult a másik erős akarata mellett, hogy, hogy szüksége van erre a, erre a kapcsolatra, és, és ez csak egy erős, ö, stabil személyiség tudja teljesen levetni magáról. Nagyon, nagyon erős a könyv, én ajánlom mindenkinek, aki, aki ö, szeretne okosabb lenni a témában. Örülök, hogy megjelent a másik viszont egy ö, egészen ö, más műfaj, ezt pedig még az Agave nagy akciójában sikerült megszereznem, és ahogy láttam, ezt, ö, ezt könyvet gyorsan ö, el is kapkodták, mert ez az, az 500 szerint ez, ez, ez semmi, ezért a kötetélt. Viszont hát, a tipikus ö, magyar betegség, magyar könyvkedési betegség, hogy Kép, képregények és ilyen jellegű könyvek ide az egyszerűen nem élnek meg. Tehát mi, vannak ezek a kísérletek, ugye, mint a Szentben vagy a, a Watchmen, a metabárok, csak hogy így a polcomra nézzek fel, és hogy mi az, ami töredékesen jelent meg, amelyeket így kiadnak sok pénzért, mert hogy ugye rengeteg munka van benne, és nem, nem veszik meg az emberek, mert nincs a réteg. És ez a könyv is egy gyönyörű kiáll, kiállítású kötet. Farkasok a falban a címe, a Neil Gaiman a író és illusztrálta a Dave kín Ez egy gyerek könyv, de számomra tehát egyáltalán nem, nem számított, hogy ez most gyerekkönyv. Egy, egy, egy rövid kis meseszerű enigmatikus történetet tartalmaz, és, és csodálatos, nagyon-nagyon-nagyon erős illusztrációkkal. A farkasok laknak a farból, és ezt a négytagú családban lüszi veszi észre. Inkább egy ilyen, ilyen ritmikus vers és, és egy ilyen ö, ö, gondolat, ritmusos ö, ö, szöveg közé tudnám elhelyezni a, a szöveget, de egyszerűen gyönyörködtem mind a szövegben, mind, a, mind a, a viccekben, mind a szituációkban. Nagyon nehéz megfogalmazni, mint hogy nagyon nehéz elmondani, hogy miről szól egy, egy vers. Nem tudom, de hogyha valamikor kezetekbe jut ez a kötet, akkor ez tipikusan olyan vastagságú és ö, ö, hosszúságú, hogyha egy búliban valakinek a könyves polcán ott van, akkor, akkor egy, egy fröccsel félrevonul az ember, és el tudja olvasni, aztán saj, sajnálhatja, hogy nem az ő birtokában van. Énkor szoktak emberek könyveket kölcsönkérni, és nem visszaadni, ez a bevett megoldás. <gül> igen, igen, igen, de. Csak a metabárókhoz fűzném hozzá, hogy az Jodorowszkik könyv, ugye? Igen, megtettük e... azt a kört, amit meg kellett tenni. Igen, igen. Körbeértünk. igen. Illetve azt mondom, hogy a az megjelent teljesbe, viszont, viszont minden más, amit magyarul elkezdtek, az nagyobból megállt egy-két-három rész után. Ő, igazad van, a Watchmen megjelent teljesben, és az a abszurd helyzet által, hogy ugye az első kötetet azt ö, kevés példányban adták ki, az el is fogyott, nem kapható. A második, meg a harmadik kötetet 500 forintért szerezheted be, viszont soha nem lesz az első kötetet, tehát kb. Ja, igen, igen, első kötet úgy vadásztam vannak idén a vaterl én is magamnak. Aha. De még sikerült. Ú, uh, erőjt ezen be gyűjtés meg ilyesmi. Volt hétvégén egy cikk a talán a Washington postban de ha nem, akkor New York Times-ban, ha meg essem, akkor bele fogom rakni az adásnaplóba. Egy olyan csávorról szólt az igazi durva gyűjtő, aki Brazíliában egy ilyen busztárságnak volt az elnöke, aztán onnan még tovább nőtt a kis biznisze, és egy gyűjt. És, és teljes gyűjteményeket vásárolt fel, és most már van egy olyan, olyan raktárház, ahol három-négy ember azon dolgozik, hogy katalogizálja az a gyűjteményét, és azt számolták ki ott, mielőtt beszéltek volna figurával, hogy ha most abba hagyja a vásárlást, akkor húsz év alatt kész a katalógus. Jó hangzik. Üteszem bele vadászás, vannak még igazi bogarak. A hétvége cikke volt, azt hiszem. És te mit vadásztál nem magadnak a hétre? Én egyrészt volna Ellis az első három részét, az volt azt két példányból, és mind a kettő pontújönött kötéshibás, úgyhogy rág miatt az ideg. <gül> Akarom mondani, hát tartalmazd négy oldal előzetes a füzet közepén a következő részből. És az első után még volt szívem így írni a, a Book depónak nak hogy srácok hibásat kaptam, nem az a sztori szerepel benne, itt van a fotó. Milyenkor a módszer. Azt írták, hogy persze küldenek egy újat. Megjött az új pont, ugyanaz a hiba. nem látszik, hogy az, hogy nagyobb adagot csesztek el a, a gyárban. Úgyhogy már belenyugodtam, a másik háromat a mi épekben, azt a, a viányzó oldalakat. Aha. No, de oda a lényeg, amellett, hogy ne vegyétek meg a Strange killings semmiképpen most papíron, mert egyébként még csak hibásokat sikerült rendelni. Ö, egy Gravel nevű ex-SAS szól a történet, és elis az első kötetnek az újrakiadásába írt egy, egy előszót, ami nagyjából arról szól, hogy a félelemre az embernek szüksége van, ő most egy olyan sztorit próbált megírni, amikor ezek kijöttek, Ami ilyen elemi, a gyomrot összeszorító félelmet generál az olvasóban, és ez nagyrészt sikerült is neki. A csávónak, aki a főszereplő már nyugdíjasnak kéne lennie, és a katonák egyébként is korábban mennek nyugdíjba, de az van, hogy Anglia a én titkos ügyekbe bevethető legfőbb csata hát ez mégse küldi nyugdíjba, úgyhogy ez a bőrkabátos, pisztolyos és minden másra is felszerelt embert, ezt időnként visszarángatják, hogy lenne még ott egy kis megoldatlan probléma, feltűntek ilyen furcsa élő halottak, ezek azok, okkulton van a történetben, ugyan már William, mi lenne, hogyha bemennél oda a fegyverekkel. És az első három sztori az mindegyik olyan, hogy amihez képes volt, a, az ilyen űrhajó elmegy valahova, találkozik a gonosztal, és mindenki megőrül, és lemészállja a emberek összenőnek típusú stori, a felélő hárommal. Tehát a, te jó is, ebben bele se akarok gondolni, hát mi történik itt jellegű bűnügyek, és emellett nem lehet lerakni. Nagyon, nem szpolderezni, mert mik kell szembesül a jó Gravel, annál is inkább, mert... Mert ez csak a, a történetnek az elején később, aztán még talán magának nagyobb ellenfeleket megírtak meg hozzá hosszabb sztorik is. Mindenesetre, aki szereti a Én hát nem is városi fentezének mondanám, mert annyira, annyira nem laza, hanem inkább kommandós varázslós <gül> történeteket, annak most van egy típem, hogy mit kéne olvasni. A borítók nem valami szépek. Nem tudom, hogy grafikailag maga képregény az <gül> milyen később sokkal szebb lesz, az első azok, hanem is határozottan csúnyák, de, de, de nem igazán szépek. Érdemes elnézni a, a preview-ról, vagy a Amikor átvált színesben, amikor látszik, hogy elkezd rá el pénz lenni, akkor azért, akkor azért sokat javulnak ezek a, ezek a történetek. Ugyanakkor, ha bellapozol, akkor ott a mindenfelé rémségek, azok viszont fekete-fehérbe és csúnyára és meglepően meghatóak és hoztam egy másikat is, azt pedig egy, a kedvenc amerikai podcastomból gyűjtöttem a könyvet, ez a 99% Invisible, ami építészeti és vagy dizent kérdésekkel foglalkozik 15-30 percben. Oh. Egyik héten azt mondják el, hogy ez a négy négylevelű lóháremotív, ami annyi mindenen lehet látni, az, az honnan származik és hogyan jött végig a sejem úton, hogy aztán az összes épületen ott legyen. A másikban viszont mondjuk arról van szó, hogy, hogy hogyan próbálták meg dizájnál megakadályozni a repülőgép elterítéseket, amikor a 60-as években ennek nagy divatja volt, és repülő, tehát a repülőtárságos lobby ezt meddig tudta megakadályozni. Ez utóbbi adásból uh, hoztam a könyvet, de Brandon Körner nevű csávónak a The Skies Belong to Us, Love and Terror in the Golden Age of Hijacking uh, című könyve, ami ami egy nagyon ügyesen felépített könyv is, és, és sokkal többet ad annál, ahogy most kinéz, nagyjából felénél járok, mint, mint amit az adás elárul belőle. Eleve az már egy nagyon izgalmas történet, hogy, hogy nagyon sokan nem gondoltak arra, hogy egy repülőgépet el lehet téríteni. Aztán, amikor ezt valaki végre kitalálta, akkor, akkor úgy tekintettek rá, hogy repülőgép eltörít és repülőgép eltörít, és ez Valóban ingyen megyünk. Az egy tök jó ötlet, <gül> mindenki, ez, mindenki ezerrel ment Kubába, ahol, hát, ahol aztán vagy, vagy valami aranykalitka, vagy kivezényelték nádatást, miután felszállt visszafelé a repülő, plusz kifizették kasztrónak a pár ezer dollár váltságdírt magáért a gépért. És, és nagyon lassan alakult át, hogy, hogy mindig jöttek az ilyen ötletek, hogy lehet ezt tovább tökéletesíteni. Valaki rájött arra, hogy lehet váltságdíjat kérni, akkor ők is megtehetik. Aztán elkezdtek az emberek ejtően nyújt és különböző helyeken kiugrottak, amiben a egyik részük meghalt, a másik felé csak elkapták lent a földön. És, és a, a könyvnek a nagy átívelő története egy olyan párt követünk nyomon, akik Algériába akik mennek, hogy a, a Fekete Párducok polgárjogi és vagy terrorszervezetnek a, a Hát, véd, védnökség alá helyezzék magukat. Eredetileg vigyék magukkal pénzt is, de azt az agilékor már nagyon gyorsan visszaküldtem, mert hiába a, szeretnék a Vietkongot, mert minden, minden teröst a akik a nyugattal szembe mentek. Speciál egy teljes embargót nem akartak az országgal szembe. És, és ilyen nagyon vicces 60-as, 70-es évek storia, ahol a az emberek egy darabig még örülnek, hogy hát akkor tovább viszunk kicsit a repülőgépen, jó, akkor a cserélünk. Az FBI még nem tud mindenbe belesz, beleszólni, mert, mert a törvények még alakulóban vannak, emiatt a, a légitárság azt mondja, hogy inkább az biztonság az FBI-hez maradjon csak csendben. Közben a, a repülőgép eltérítő ember sorba szívja a mariványos cigarettákat, mert Vietnám veterán is ott rá a dologra. És hogy ilyen hihetetlen pikarest dalag, miközben, miközben egy repülőgépet térítenek el. Nagyon izgalmas ez az egész, és még messze nem jutunk el odáig, hogy, hogy igazán komolyan vegyék ezt a, ezt a bűncselekményt. Hiszen az gyakorlatilag mi életünkben történt meg, ugye 9 után volt az, 30, sőt 40 évnyi húzakodás után, amikor egyszer csak át tudták venni a reptárságokon, repülőtereken mindenkin, hogy, hogy a reptili biztonság az egy állami feladat, és azt valakinek meg kell csinálni. Jól hangzik. Kedvet kaptam egy eltérítése Hát ezt most már nem ajánlom, mert lelőnék, mint egy kutyát. Ha feltalálják az időgépet, visszamézz a hatvannak, a dolog repülőgéppel tudsz bárhová. Eleve odamész, terekod a kápét a pultra, megmutatják, hogy nagyobb a melyik repülőhöz kell kisétálnod, gyalog. Ott felszállsz és eltéríted utána. Teljesen elképzelhetetlen az egész. Most ilyen elmélyedős csönd, ez nem olyan csönd, hogy nincs tartalom, hanem így messziben nézünk, és elgondolkodunk ezen Az ég felé. <gül> Jó van, akkor ezzel a nagyon mély gondolattal köszönjünk is a. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Oh -oh. <gül> Én Sziasztok! Én szia!